from evil eyes. A Hipercors revisem contínuament els nostres preus perquè comprovis cada dia com en són de bons. Per exemple, ara tens llom de bou d'Irlanda o Brauell Argentí per només 12,95 euros al quilo. Acostuma't els nostres bons preus. També a Hipercors.es. Recorda, llom de bou d'Irlanda o Brauell Argentí per només 12,95 euros al quilo. Saps que hi ha una altra manera de fer salut? Descobreix la consulta del doctor Miquel Prost, vetllant per la teva salut i la de tota la teva família de forma natural. Una medicina respectuosa amb la persona escoltant les teves necessitats. Pautes alimentàries, medicació natural, ventoses, ozonoterapia, homeopatia... Un gran equip de terapeutes al teu servei. Dr Miquel Pros, A Barcelona, Montaner 551, telèfon 93-212-1504. I a Girona, enmig la natura. Assolius, Santa Cristina Barro.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 Radio Astel amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.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 Bona tarda, amics i amigues de la ràdio. Us saludem un altre cap de setmana disposats a compartir amb tots vosaltres continguts diferents que tenen les persones amb discapacitat i malaltia mental com a argument central. Aquest cap de setmana estem celebrant el Dia Internacional de la Dona. Maria Vilar, bona tarda, benvinguda. Hola, bona tarda, Anna. I felicitats. I felicitats salteu, a tu també. És el teu sí, sí. dia, no? És el nostre dia. Sí, sí. Tu et relaciones freqüentment amb dones amb discapacitat intel·lectual. Coneixen aquesta efemèride, què em diries? A veure, la coneixen poc normalment, eh? Algunes més, algunes menys, però no, no és massa coneguda amb el món de la discapacitat intel·lectual. Eh, jo crec que també perquè, eh, precisament, les persones amb, amb discapacitat intellectual els hi costa tant trobar una feina, no? I especialment les dones, encara més. No? Ja, n -n -no, sí, sí. no et fan comentaris sobre la celebració d'aquest dia, a les noies i... Doncs alguna m'ha sí? fet, sí, sí, alguna m'ha l'ha fet. Volen tenir festa aquest dia. <ríe> <ríe> Home, avui és dissabte. Avui és dissabte, coincidit, sí, avui és a coincidit. A coincidit. Sí, sí. Festa, molt bé. Doncs benvinguda, Maria, i gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda. Si et sembla, eh, em fas un cop de mà el de temes? I sí? tant. Doncs sí, sí. vinga, anem-hi. What I want, Aquest 8 de març estem celebrant el Dia Internacional de la Dona. El periodista Cisco Bages ens farà esment a Catalunya sense barreres dins de l'espai de les causes trobades. En Cisco Bages també ens parlarà de l'alliberament d'un altre periodista, en Marc Marginedes, segrestat a Síria durant sis mesos per grups gigajedistes. Aquesta és una notícia positiva, com que l'Oscar, a la millor pel·lícula s'hagi concedit a 12 anys d'esclavitud. Tot, i, tot això, i el documental Pagar per viure en defensa de la sanitat pública, seran els continguts de les causes trobades del mes de març. Benvingut, Cisco, i tant que sí. Mm -hmm. També en aquest programa, com cada segon cap de setmana de mes, ens visita la Síndica de Greusges de Barcelona. La Mari Sunció Vilà ens presentarà aquest vespre l'informe anual de la institució. Destaca de l'informe que la vulneració dels drets socials suposen el 30% de les queixes rebudes al 2013. Pel que fa a serveis socials, les reclamacions per una tensió deficient han incrementat un 62%. Avui les conclusions d'aquest informe anual de la Síndica de Greixos de Catalunya aquí, al programa. Eh, I més temes. Eh, a veure què tocarà a Tertúlia. Home, oh tant, tertúlia de salut mental amb la reforma del Codi Penal com a polèmic, argument central. Un tema que ha aixecat molta bolseguera perquè el projecte de llei vincula trastorn mental i violència i planteja endurir les mesures de seguretat i les possibilitats de prorrogar l'internament per períodes successius de 5 anys a les persones amb trastorn mental. La veritat és que tot el sector de la salut mental a Catalunya s'està mobilitzant contra la reforma del Codi Penal d'Unidós. Sabrem què en opinen al respecte als nostres companys de tertúlia. Gràcies, Maria. Eh, iniciem el programa. Al costat del Toni Uget al control de so, endavant amb la història. Volem endavant amb la història perquè, com és habitual, la historiadora Carmina Coromina sobre el programa amb la seva secció d'Història i discapacitat. En aquesta ocasió ha escollit com a temàtica una malaltia, el tifus, i la seva arribada a Barcelona. També un metge, el doctor Ramon Turró, qui va detectar l'inici de l'epidèmia a la capital catalana. Bona tarda. Al setembre de 1914, les aigües de Barcelona es van infectar a tifus. El doctor Ramon Torró, director del laboratori municipal, va detectar l'inici de l'epidèmia en una font de Sant Andreu. La por a suspendre el subministrament de l'aigua va fer vacilar l'Ajuntament. Torró, davant l'augment de la mortalitat, va votar per pintar amb una creu vermella les fonts contaminades. Paral·lelament, Amadeu Hurtado, advocat de la Societat General d'Aigües, va fer una creu en un mapa sobre el domicili de cada mort de febre febre tifoide. Les creus s'acumulaven en determinats carrers, demostrant que els morts es concentraven en els habitatges que bevien aigua de Montcada. el barri vell, l'Eixample, fins al Consell de Cent i la Barceloneta. Els interessos particulars de les companyies d'aigües van aconseguir crear confusió i el contagi es va propagar molt més. Finalment, quan l'Ajuntament va fer cas a Torró i va ordenar tancar l'aigua de Montcada s'aconseguí acabar amb l'epidèmia. Els resultats finals van ser esfereïdors. 9.200 278 persones contaminades i 2.036 morts. El 28 de novembre es considerava dominada l'epidèmia. Ramon Torró va morir el 1926 als 72 anys. <totipos> <totipos> Catalunya sense barreres. Tots els dissabtes de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel amb la direcció d'Anna Hernández. Obrim el programa al costat del Cisco Bages Periodista de les causes trobades Vicepresident de l'associació Solidaritat i Comunicació Cisco bona tarda Benvingut Hola, a Catalunya sense barreres Només arriba l'estudi Ens has felicitat a totes les dones La Maria i jo ja ens has caigut avui bé Estem contentes mm, Bé, bueno, sí, però és que Us ho mereixeu, no? Sou de les dones que més treballeu dels que conec O sigui que... Aquest dissabte es commemora el Dia Internacional de la Dona. És un bon moment per recordar que encara hi ha molta distància i diferència entre el reconeixement i l'aplicació dels drets als homes i les dones. Es celebra el dia 8 de març, però la veritat és que no sé ben bé per què, perquè he estat investigant a través de xarxes a internet. i Tot va començar quan eh, es va mm, retre homenatge a una feminista russa, Alexandra Kolonta que va proclamar el 8 de març eh, el dia de la dona però no era, era un dia més menys aleatori vull dir que no, no, no, és, no és que passés alguna cosa concreta molts dies se celebren perquè aquest dia doncs, va, va morir Gandhi i se sobre el dia internacional de la pau o no? en aquest dia més o menys es va agafar un dia a l'atzar eh, més, més o menys ja dic, aproximadament eh? la primera vegada que es va celebrar el dia aquest va ser eh, Alemanya, Àustria, Dinamarca i Suïssa el 1911 i després s'ha anat escampant. De fet, hi ha, hi ha països on el dia 8 de març és festa laboral. Aquí no. Aquí encara no, no hem arribat a tant. No? Ara ja encara s'ha avançat, però com us podeu imaginar i coneixeu amb pròpia carn, no? encara hi ha moltes coses a fer. No? La història de les dones a la fàbrica el, a, a Chicago no? va haver un incendi, van morir moltes treballadores allà. No, però no, no, és, no és estrictament relacionat amb això, eh? no, no... jo em pensava que també era això també havia pensat que seria al·lusió en aquell fet però no... almenys la decisió de l'ONU de, de commemorar el dia 8 de març eh? al·ludint aquesta data no, no està... no, bé, jo no l'he constatat De fet, eh, sigui quina sigui diguéssim, la història del naixement d'aquest efemèride, els és que ens serveix per posar sobre la taula les moltíssimes diferències entre homes i dones, sobretot a diferents països del món, on la realitat és ben dispar. Sí, de totes maneres, també s'hauria de dir que a Europa, que en principi som una miqueta dels capdavanters de, de, del respecte dels drets de la dona, també et trobes amb moltes sorpreses. que eh? aquest dia s'ha donat a conèixer un informe de l'Agència Europea de Drets Fundamentals, que... jo no sé si creurem, mho però que diu que... Bueno, m'hauria de creure, no? Però diu que el 33% de les dones ha patit violència física o sexual a Europa des de l'edat dels 15 anys. Això vol dir 62, 62 milions de dones a Europa. Que a Europa ens tenim una mica com els capdavanters al respecte als drets humans, inclosos els de les dones, no? i fa... T -t tens raó, eh? vull dir que hi ha drets com abusos sobre les dones que es cometen a altres països a, en molts llocs del tercer món situacions com el de la' l'ablació genital i que són espectaculars i que són increïbles en els nostres països no? ens fan pensar que que, som, que, que podríem lluir de, respecte als drets de les dones però encara queden moltíssim camí per recórrer eh? és evident. i la crisi afecta especialment les dones és cert? En alguns, sectors, sí. en alguns sectors sí, els estudis que se'ns van fent van dient que moltes dones que havien aconseguit trobar feina ara, des de que hi ha la crisi, doncs tornen a casa seva a ocupar-se de la llar i els, i els llocs de treball que es mantenen són els homes. No? Hi ha altres sectors que no tant, els sectors de socials, que segurament serien els més importants a, a continuar mantenint, són les dones les que els tiren endavant assistentes, assistentes socials, infermeres i aquestes coses no? però malauradament, en aquests dies que sortien les xifres de l'atur, els llocs de treball que no milloraven eren precisament aquests Justament teniu unes declaracions de l'eurodiputada socialista Iratxe García que diu que la crisi té rostre de dona. Determinades polítiques de recortes estan desfavoreciendo el impulso de d'aquestes polítiques més necessàries que nunca, però també hem es fet veure que la crisi econòmica té un rostre de mujer i que per tant eh de modificar eh aquelles decisions que s'estavon se tomant ara eh de recortes i que vengan acompanyades també de polítiques de creixement, de inversió i de suport a les més vulnerables i amb més necessitats. Un exemple muy clar seria el de les mujeres con discapacitat. Donc bé aquí som dones amb discapacitat eh, que intentem sortir endavant amb doble triple discriminació. Vaja, Les coses no són fàcils. I he comentat algunes vegades en aquest programa no?, que les persones discapacitades són també de les primeres a patir les conseqüències de, de la crisi. no? Uh -huh. Objectius del mil·lenni parles, que es compleixen el 2015 i que s'afereixen els drets de les dones, s'assoliran... Què és això dels objectius del mil·lenni? Es van aprovar el 2005, era que el 2015 tinguéssim una sèrie d'objectius de complert. Tots afecten les dones, no? només que n'hi hagi uns específics de les dones, no? perquè el fet que la gent no passi gana tant a, afecta tant a homes com a dones. No? I moltes vegades el fet de que es vagi disminuint la gent que passa gana al món... També les dones són les darreres a sortir-ne beneficiades, perquè en famílies de segons quins indrets, doncs l'última que menja és la dona. No? Ara, específicament dedicats a la dona, hi ha el segon i el tercer dels objectius d'aquests del mil·lenni. El dos diu assegurar que cap al 2015 els nens i les nenes de tot el món acabin un cicle complet d'ensenyança primària d'ensenyament primari. I l'objectiu tercer és eliminar les desigualtats entre els sexes en l'ensenyament primari i secundari preferiblement deia a l'objectiu en el 2005 i a tots els nivells el 2015. La veritat és que s'ha avançat en el, el temps de l'ensenyament primari, que més o menys a tot el món es va aconseguir que nens i nenes vagin a l'escola eh, de la mateixa manera, fins a, però a nivell d'ensenyament secundari encara està la cosa molt endarrerida. Justament la popular Rosa Estaràs parla d'una data i d'una estratègia clau a la Unió. Ella parla de la 2020 trabajar con la discapacidad quiere decir que la participación de todas las personas con discapacidad especialmente de las mujeres con discapacidad eh, tiene que ser el futuro es necesario que desde la unión y desde los estados miembros facilitemos la participación de todas las personas pero especialmente de las mujeres con discapacidad en el proceso democrático eh, dice europa que en la estrategia 2020 nuestro crecimiento tiene que ser sostenible igualitario integrador eso no será posible si no se hace con las amb discapacitat. Sisko, tu coneixes eh, aquesta estratègia clau a la Unió, l'estratègia 20-20? La conec, el que passa que la eh, confiança en Europa va de baixa a tot arreu, i a mi també una miqueta, eh? Una estratègia d'aquest estil només ens la pot aplicar uns polítics convençuts de la importància d'Europa i de que Europa tira endavant i fer una cosa més que una transmissora dels interessos de la gent que té diners i aquestes coses, i el mercat i tal, no? Per aconseguir aquesta estratègia 20 no només s'han de fer declaracions, sinó que s'ha d'estar sobre el terreny i mirar de canviar i posar per davant les persones. És potser un missatge una miqueta massa escoltat i potser sona eh, radical, no però si posem per davant dels mercats que de les persones ni 20-20 ni, ni de res De fet, també passen coses abans del 2015 i del 2020 per exemple, Ucrània llavors les actuacions de la Unió Europea doncs sí, sí ens bueno, fan reflexionar a tots plegats sobre la Unió. Hi eleccions el 25 de maig, eh? jo crec que és important, seria important que, no només el fet de les eleccions, sinó pensar d'aquí aleshores per què serveix Europa i per què la volem. Uh -huh. Doncs uh, aquesta ha estat la mirada que hem fet a Catalunya Sense Barrera sobre el Dia Internacional de la Dona, uh, posant un especial èmfasi en la realitat de moltes dones amb discapacitat. Continuem amb més temes. Sisko, estàs content perquè un company, al Marc Ginestes, ha estat alliberat després de sis mesos de segrest a Síria. Un periodista company teu. Sí, ahir vaig estar a l'última concentració que es va fer. Cada dimecres, des que el van segrestar davant de la porta del diari on ell treballava, el periòdico, feia una concentració i i la gent de allà i demanava que tornés Marc, t'esperem, Marc, t'esperem i el Marc ha tornat i lògicament estem contents per ell i per la gent que l'estima els seus companys de treball que han patit molt aquests dies i sí sí el problema d'aquestes alegries sempre van acompanyades de la preocupació pels que s'han quedat allà i tant, tu coneixes personalment en Marc? sí Sí, a la mesura que podem conèixer els uns als altres. Jo coneixo l'Anna Hernández, et coneixo tu, bueno, ens coneixem, no? I ens veiem de tant en tant, ens estimem, ens apreciem, no? I amb el Marc igual, amb el Marc hem coincidit de tant en tant en algun acte, recordo un acte una vegada que va tornar de Síria, que a la meva associació, el SICOM, vam organitzar una, un acte a la Federació Catalana d'ONGS, amb ell i un altre company, el Sergi Cabezas, que havien coincidit a, a Síria, a l'EPO, a la zona on va ser segrestat, no? I el, el Marc ens explicava el difícil que era treballar allà i, i bueno, tan difícil que va tornar al cap d'uns dies i van segrestar, no? I què en saps de, de les circumstàncies del seu alliberament? Res. <ríe> <ríe> Com tothom, no? No, no, més que res, perquè tampoc preguntes gaire, perquè el que importa és que torni moltes vegades, no? Eh... Sé que estava físicament fotut, que te, te, estava malalt, i, i retenir-lo en aquestes condicions pels seus segrestadors, la gent d'ICIS, aquest grup d'Al Qaeda, no? encara representava més complicacions perquè s'havia de medicar, havia de prendre medicaments, s'havia de fer arribar medicaments, i això dificult, pels segrestadors és una, un problema perquè facilita que els localitzin més, no? però la gent no en parla tampoc vols demanar massa suposo que en tots aquests casos hi ha d'haver una negociació econòmica i tal, no? però concretament no, no ho sé Encara queden dos periodistes espanyols segrestats el Javier Espinoza i el Ricard García Vilanova sí. i molts altres periodistes d'altres nacionalitats uh, sí, sí, sí, sí, sí i sobretot n'hi ha molts de sirians Mm. Hi ha molta gent de Síria que, que, que està segrestada. La major part d'ells estan en aquesta zona en la, en la qual va ser segrestat ell i també van ser segrestats el Javier Espinosa i el Ricard García Viranova. Especialment és, cruel és el cas del Ricard García de Viranova, que és un xaval que és freelance, que no té diners, que es va presentar allà a Síria com altres persones sense masses proteccions, que l'armilla la, la, amb la qual Nava li havia regalat reportes sense fronteres i que està allà fa sis mesos que no té cap ingrés i ha de pagar a casa seva, ha de pagar el llum i de pagar aquestes coses i, i bueno, torna, si algun dia torna a casa, que esperem que sí a Sant Cugat, doncs eh, es trobarà que el faran fora de casa perquè els bancs no perdonen i no, no els hagis explicar el que t'ha segrestat un exèrcit sirià del Qaeda que volen el banc i volen cobrar no? i s'ha creat una, una associació una mena de comitè per uh, recaptar diners per ell sí, sí, però hi ha moltíssima gent allà que... I, i després hi ha els sirians que vegades també, sí. ens, eh, també cal, cal recordar-se no? que hi ha campanyes de, també d'ajuda a la gent de Síria que són, també s'han de tenir en compte. I doncs per ara hem parlat de dues causes trobades, al Dia Internacional de la Dona, especialment de la Dona amb Discapacitat, també al mar Marginestes, que ja està a casa nostra, benvingut, esperem que els companys que encara no sabem ho són, tornin algun dia, que en Cisco ens expliqui eh, la història. I, clar, com, com no parlar dels Òscars, eh, però sobretot de l'Òscar a la millor pel·lícula, 12 anys d'esclavitud. Més que res no tan per l'Oscar, sinó per recordar que l'esclavitud encara existeix al món. Ja, sempre, en aquestes coses que faig jo, a cases trobades, sempre hi la part positiva i la part negativa. Sí. No? La part positiva és que Hollywood ha premiat una pel·lícula dedicada a l'esclavatge que per primera vegada la història de, dels Oscars, el premi, el director d'una eh, pel·lícula és d'un home de, de raça negra que es diu Steve McQueen però no és aquell de tota la vida sinó que és un altre i que la pel·lícula recorda doncs, que l'esclavitud va existir i malauradament la part negativa de la reflexió és que l'esclavatge, l'esclavitud encara existeix ara. No? I també és un problema que afecta més les dones que els homes? La, hi, ha, hi ha diversos tipus d'esclavatge. Eh? Hi ha l'esclavatge sexual, en aquest majoritàriament, molt majoritàriament, afecta a les dones, moltes dones dels països de l'est, no? en canvi, a, a nivell de treball forçat, eh, canalla, molta canalla que, que treballa en condicions d'esclavatge i, a més, d'explotació infantil, i també hi ha molta dona, moltes dones que treballen en el sector del tèxtil als països de, de l'est asiàtic, no? que... A és difícil d'establir la ratlla que separa l'esclavatge del, del treball abusiu, no? I, I el problema és que en el país, en moments en estem ara en crisi, comences a trobar-te amb gent que, jo, penses, això més que treballar és esclavitud. I com és que encara hi ha esclavitud al món? Com sí, eh, perquè, Gisco, moltes vegades situacions que es donen avui al segle XXI ens recorden a una de les històries de les milions de Sí. les xifres exactes també depenen d'aquesta ratlla que deia jo abans no? de que, on fixes quina persona és esclava i quina persona és una treballadora explotada no? eh, es parla que entre 12 milions i 20 milions, 27 milions de persones que seria el nombre més alt de tota la història de la humanitat, de persones que es poden considerar que treballen en condicions d'esclavitud no? i s'hi converteixen, doncs això demanes un préstec per fer alguna cosa, eh, quan no pots tornar, doncs, a canvi, les condicions són, bueno, fins que no tornis això, tu has de fer això, i, i això passa. De... Però tant amb dones romaneses que són explotades aquí com eh, amb, amb treballadors d'altres països que, que, que estan aquí amb aquestes condicions. Eh. Doncs eh, mira, el... justament el quart tema que no tindrem temps de desenvolupar tal i com es veneix, per tant, al mes d'abril obrirem amb <t 'està> aquest tema, és el documental Pagar per Viure que ha fet la teva associació Solitaritat i Comunicació. Fem aquí un somriure irònic. Sí, molt no? irònic, eh? perquè cada vegada que vas en un hospital i et trobes la situació que hi ha, penses que hi alguna cosa que falla, i hem fet un documental que ho expliquem, que ho expliquem i que ho explicarem al, al més que bé si em deixes. Portes, no? Obrim um, la secció amb això, perquè per, pagar per viure és una qüestió que no es resoldrà en un mes t'ho recordaré. Per tant, a l'abril continuarà que... vigent sí, sí, no, farem, farem moltes projeccions i si m'ajudes a escampar-ho ja podria ja, dir ja, ja, quan ho Només fem... Només faltaria. Sí. Només faltaria. Doncs moltes gràcies per acompanyar-nos un mes eh, com el de març amb nosaltres. Sisko Bages, periodista de les causes trobades a Catalunya sense barreres, vicepresident de l'associació Solidaritat i Comunicació, SICOM, que ha fet aquest documental. Pagar per viure, que es pot consultar al vostre web, per suposat. El tenim una web que és fantàstica, que està farcida... El primer dia que fem l'estrena oficial és el 9 d'abril a l'Hospitalet. Ho I esperem. No, doncs perfecte. Gràcies, Cisco. Sí. Nosaltres continuem el programa, ara al costat de la Mercè Guiu. Després ja arriba a la síndica de Greuixas de Barcelona. El calidoscopi de Mercè Guiu. El passat 6 de febrer va ser el Dia Internacional contra la mutilació genital femenina. Sembla un problema que només existeix a l'Àfrica, però no és així. Moltes nenes que viuen diàriament entre nosaltres van a les mateixes escoles que els nostres fills, pateixen aquesta abarració quan van de vacances al seu país d'origen. Mundo Cooperante, una ONG que se centra en la solidaritat amb les persones que pateixen la pobresa i la desigualtat, promou l'execució de projectes de desenvolupament i d'educació en les pròpies comunitats, intentant trobar solucions pràctiques. No deixarà d'existir l'ablació mentre hi hagi dones mutiladores de professió que, malgrat fer-ho en la clandestinitat, reben una contraprestació econòmica important i, a més, ...gaudeixen de cert reconeixement social. Mundo Cooperante intenta la difícil tasca... ...d'oferir un modus vivendi alternatiu a aquestes dones... ...alhora que procuren obrir-los els ulls... ...allò que estan fent realment... ...i les conseqüències per a la salut a les nenes. D'entrada, aquestes zones mutiladores... ...els ofereix la possibilitat de fer una altra feina... ...com per exemple pulseres Massai... ...que les comercialitza Mundo Cooperante sense ànim de lucre. La iniciativa comença a donar els seus fruits i aquestes dones ex-mutiladores poden esdevenir aliades a l'hora de promoure la lluita contra la mutilació genital femenina amb el seu exemple. Les pulseres Massai estan a la venda. Consulteu mundocooperante.org Un gest pot canviar la vida com a mínim d'una persona amb sort de moltes. No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 Bé, doncs continuem a Catalunya sense barreres, eh, ara dins de l'Espai de la Cíndica de Greuges de Barcelona, que ve a visitar-nos el programa cada segon cap de setmana de mes. Estem encantats, Maria Vilar. I tant, <laughs> perquè així ens entenem de coses que passen a la capital catalana. Sí, sí, sempre problemes. vinculades a serveis socials, també a persones amb discapacitat. Avui el tema que proposem és repassar l'informe anual de la síndica. Sí, Maria Sunció Vilar va rebre el 2013 un 54% eh, per cent més de queixes, un total de 1.754% totes vinculades a serveis socials, habitatges i mancances econòmiques. Això vol dir que hi ha gent que ha tingut problemes d'aquest tipus que s'ha adreçat a Mària Assumpció Vilà, per dir-li, Síndi, això no funciona, bona tarda. Hola, bona tarda, bona tarda, ben trobades. Home, ha tingut feina, un 54% més de queixes. Sí, sí, hi ha hagut moltes més queixes i, clar, malauradament la, la matèria i el, i el tema bàsic han, han estat doncs, sí, l'atenció la, a les persones i també l'habitatge. L'habitatge doncs, ha crescut moltíssim els problemes i per tant doncs, també ens han arribat més problemes no? i a més les persones que s'han adreçat a nosaltres, que l'any passat havien sigut l'any 2012 vaja, havien sigut 3.230 aquest any han sigut prop de 3.800 el que representa un 16% més, no? doncs esclar també doncs, aquí hi ha el factor de que, de que la crisi va agafant va agafant terreny la pobresa també i per tant doncs, això finalment es, es recent i, i ho notem nosaltres des de la sindicatura la vulneració de drets socials suposa el 30% de les queixes rebudes al 2013. Ens pot, ens pot explicar un exemple que impliqui la discapacitat? Doncs sí, a veure, de, precisament vam tenir un cas que, que està només en mig solucionat d'una persona eh, amb discapacitat física que estava vivint en un pis eh, que no estava prou adaptat era un pis de, de protecció oficial que no estava prou adaptat perquè doncs no, no passava prou bé per les portes i tot plegat. Va Aquesta senyora, una senyora que vivia amb dos fills seus i una àvia i aleshores doncs, eh, se li quedava molt petit. No? Aleshores va venir nosaltres, vosaltres hem fet alguna gestió i sembla ser que s'està intentant i s'està buscant donar-li una solució. Aquestes senyores de Nou Barris. Clar, eh, es troben amb problemes, les discapacitats, vosaltres sabeu més que ningú, que es troben amb aquests problemes afegits que tenen també altres persones, famílies que si són quatre i estan en un lloc molt petit, doncs se'ls fa difícil la convivència. Però, és clar en el cas de que hi hagi una cadira de rodes per entremig, doncs, lògicament, el problema estar greujat. Clar, quan parlem de vulneració de drets socials, a què fem referència, en línies generals? Sí, sí, esclar, en línies generals a l'habitatge, per exemple, no? O sigui, que, esclar, que és clar que és un dret, no? L'habitatge és un dret a l'alimentació, és un dret la infància, la infància té uns drets també molt concrets i que moltes vegades s'estan doncs, vulnerant eh, per falta d'una doncs, situació econòmica que, que s'ha convertit en un problema i tot i que l'Ajuntament de Barcelona és veritat perquè si no ho dic, doncs eh, no, sé, no faríem honor a la veritat i valga la redundància, de que hi ha hagut un gran, un gran augment de, de pressupost econòmic per cobrir aquestes necessitats, però sí que és veritat que les necessitats també han crescut molt i per tant doncs també s'ha fet curt i no obstant això, pel que fa als serveis socials, les reclamacions per a una atenció deficient han incrementat un 62%. Ens pot donar un exemple d'algun cas? Sí, a veure, de serveis socials, doncs les persones que s'han vingut a queixar són realment persones amb una problemàtica eh, real i social molt complicada, molt complicada, i jo diria que això els ha afectat tant eh, des del punt de vista anímic, doncs que venen molt preocupats i és clar, lo que demanen és que hi hagi més celeritat, per exemple, amb la concessió del, del tema d'alimentació. Sabem que ningú li falten aliments, mm? millor o pitjor més ben administrat o no tant però sí que és veritat que les queixes que nosaltres hem tingut ha estat això de que han, han arribat amb retard la renovació de les ajudes d'alimentació i després també eh, referent a les beques de menjador que sí que és veritat que, que hi ha hagut i que l'Ajuntament ha portat per cert eh, quantitats que, que li corresponien més a la Generalitat però clar l'Ajuntament és l'administració que està doncs a la trinxera no? i aleshores doncs, eh, de, moltes vegades inclús que la participació de la família amb aquestes beques menjador és mínima, que potser és de 15 o 20 euros al mes, hi ha hagut gent que no s'ha pogut aprofitar aquestes beques per no poder pagar aquest petit tant per cent que tenia que portar. Aquesta és la situació i és la majoria de casos que hem rebut. I un no. altre tema el que fa referència al seu informe anual és un que ens ha sorprès bastant, els desnonaments de pisos de protecció oficial. Què s'ha fet? Com, com, com s'ha gestionat això? Què ha fet el patronat municipal d'habitatge als impagaments dels afectats? Mm. Esclar, aquest és un tema bastant punyent no? perquè és una mica, una mica sorprenent no? que hi ha persones, que doncs, famílies que no han pogut pagar la, la quantitat que pagaven com a pis social de protecció. No? Aleshores han tingut avisos de desnonament. No em consta que n'hi hagi hagut, no em consta, però que sí que ens han vingut persones molt esbarades, diguéssim, dient bueno, com, què, què passarà. Jo ho vaig tractar això amb l'Ajuntament directament, em van garantir que això no passaria, que mirarien d'estudiar cada persona, doncs, si estava aportant, per exemple, 300 euros i deien que la possibilitat era menor, que 150 podien aportar-los, doncs que arribarien a una entesa. No? Això no vol dir que, la, que es pugui permetre al mateix patronat de que, de que la gent deixi de pagar, perquè, clar no se sostindria tot, tot el sistema. No? Mm -hmm. Per tant, eh, m'han garantit que això doncs, no passarà i que miraran de buscar una solució per aquestes famílies. Pues clar, el, el, el tema és què passa quan la gent realment no pot pagar. Clar, clar. Bé, doncs aleshores serveis socials, té que fer un estudi de la situació econòmica d'aquella família i serveis socials ho ha de cobrir perquè, és clar la situació és aquesta és que, més, però hi ha coses que, que, són, que semblen, semblen sorprenents perquè, per exemple, els pisos de, de protecció oficial, que s'ha de pagar un tant si la persona no té uns ingressos determinats en aquest moment em penso que estan amb 12 o 13.000 euros any, si no té aquests ingressos no li poden donar el pis o sigui que la veritat és que hi ha coses com incongruents, a veure, el pla de vida d'habitatge, s'ha de revisar i s'ha d'incrementar també econòmicament parlant s'han d'incrementar les accions i sobretot han d'agilitzar aquests pisos que estan buits perquè per omplir-los Maria, he estat mirant una mica l'informe que m'has passat i aquí he vist que si critica les llargues llistes d'espera, això és, és típic no? però també la denegació verbal de lluts econòmics sí, i la dificultat també per pagar l'escola com, com, com es, es denuncia una denegació verbal d'un ajut econòmic? Com, com et demostres això? A veure, m'estàs dient verbal. Precisament nosaltres, amb l'informe que la setmana passada vaig presentar en el plenari de l'Ajuntament, complint un dels punts del reglament, que una vegada l'any, com a mínim, he d'anar al plenari exposar-ho. Evidentment, allà en mitja hora no puc explicar tots els casos i tots els temes, que ja els tenen tots prèviament, però vaig destacar que serveis socials, tant és que ho accepti com que denegui aquella petició que li fa qualsevol ciutadà o ciutadana, ha de demostrar-ho i ha de dir-ho per escrit. Perquè amb una persona que va demanar serveis socials, una ajuda aquestes tan bàsiques, no se li pot dir, miri, no, no li puc donar, perquè l'altre dia em van explicar un cas, una mare amb dues criatures, que està treballant, està treballant però només guanya uns 400 euros al mes, però ella diu que prefereix això, guanyar menys que potser amb una ajuda social, potser inclús guanyaria alguna cosa més, però va dir que no, que ella vol treballar, perquè té feina i vol treballar. Però resulta que no podia, no pot pagar el lloguer, i aleshores va anar a serveis socials li van dir, no, eh, hem acabat el pressupost per això. A veure, això s'ha d'analitzar perquè per aquests temes no hi ha d'haver un pressupost tancat, sinó que no pot ser doncs que, que els dos primers mesos de l'any li diguin que no hi ha pressupost per això i esclar, potser doncs, amb el protocol no entra aquesta persona, però se li té que explicar i a més dir-li per escrit donar-ho per escrit, tant les denegacions com els que es, es concedeix l'ajuda, i això és un tema que nosaltres estem demanant perquè té que, a aquella persona se li ha de raonar el perquè no se li dona aquella ajuda i també es parla de multes massa cares. Un exemple d'un skater que havia de pagar una multa de 750 euros per patinar en la plaça pública on no estava autoritzat. Sí, sí. És una mica exagerat, Mira, no? M'he de, de veure, una mica perquè, clar, la sí. ciutadania habitualment es queixa moltíssim de que les multes són cares, però és que sí. vostè ho constata amb sí. exemples com aquest. Sí, la veritat és que hi ha imports molt desproporcionats. Estan desproporcionats. Perquè, a veure, si és veritat que, que, que aquests nois i noies que, que, que estan emprenyats, places públiques, és clar que estan molestant els que estan asseguts al banc o els que passegen, això és evident, no? Uh, però, esclar, l ordenança de civisme és molt dura a l'hora de posar multes i potser aquesta no és la solució perquè, de més, aquí hi ha un altre problema, que si són nanos menors, qui ho paga? Bueno, oh, oh, encara que siguin majors d'edats, qui paga això? Ho paguen els pares? En quina situació estan els pares? A veure, jo crec que amb la situació econòmica que tenim s'ha de fer una revisió d'aquesta ordenança, no solament en conceptes, que també, sinó també en revisar, en posar les les, les multes i les sancions, a, a baixar les i, i tenir una mica de consciència de pensar que la situació econòmica no està per poder pagar aquestes multes. Uh -huh. Més coses de l'informe anual de la Síndica de Greuges de Barcelona. Eh, queixes per transport públic han baixat una miqueta. No m'ho sí. puc creure. No serà que agafem menys el transport públic? A veure, això també pot ser. No, aquí hi ha una cosa, que les, les persones que s'han vingut a queixar han sigut persones, en principi, grans, que les han trobat en el, en el metro, que havien validat la seva targeta l'havien validat però no podien demostrar mitjançant el, el DNI i el, i el carnet de jubilat no podien demostrar, perquè no ho portaven a lo millor en aquell moment, no podien demostrar que eren elles les persones. A veure, jo he recomanat una cosa molt bàsica als agents que es fixin una, es fixin una miqueta amb l'aspecte d'aquella persona que em sembla que es veu que és gran i que, que, té la, que pot tenir la, la T4, que això tampoc és tan difícil no? però eh, aquestes, esclar, les persones que s'han vingut a queixar no s'han colat, com es diu vulgarment el met Escolta els que escolen, és un frau doncs que és es, molt que multin, no? Però el que no pot ser és que una persona que ha validat perquè li falti, o que de vegades no hauria quedat ben validada la targeta, que això passa tant amb les T4 com amb les T10, les normals que agafem els altres, no? Que moltes vegades no queda no queda marcat el, la, bueno, el que ha passat per la taquilla. Clar, moltes persones amb discapacitat, Maria, si en, bueno, tenen la targeta rosa, sí, sí, la, bàsicament la, targeta rosa. la majoria. Pensem sí, sí. en de persones amb discapacitat intel·lectual en un moment de contacte control, no sé si coneixes casos de, de desorientament... Sí, sí, que es posen molt nerviosos també, simplement pel fet de, de tenir que passar un control, encara que l'hagin validat la targeta, no? Sí, sí. Bé, clar, i aleshores, doncs, com que actualment, doncs, la, la vigilància que hi és bastant estricta, sobretot en el metro, doncs, és clar, es posen al mig d'un passadís, i si en aquell moment no troben, de vegades la gent, no troben, les persones no troben segons quines circumstàncies estan, no troben la targeta, i mentrestant, bueno, hem de procurar, doncs, que es tractin amb respecte, i no hi ha de, de cop que pensin que ets un defredor o un sí, defraudador sí. o un delinqüent. Sí, sí. Doncs aquest ha estat el breu repàs de l'informe anual de la síndica de greuixes de Barcelona, Maria Assumpció Vilà. No sé si vol fer-me una frase resum per vostè d'aquest informe. Com el definiria, el de 2013? A veure, primer de tot, i deixeu-me que posi una medalla, no, no per mi personalment, ni molt menys, sinó pel meu equip, jo crec que és un informe molt complet que reflecteix clara i meridianament el que ha passat, el que ha passat que ha arribat a nosaltres. Això no vol dir que hi ha moltes altres accions, clar. centenars i mil accions que fa l'Ajuntament que estan ben fetes, no? I això jo sempre els hi dic tant amb l'alcalde com amb el govern, no? Evidentment que tot l'altre deu estar bé però aquest informe reflecteix clarament, clarament la situació de les persones que han vingut a la sindicatura d'aquestes 3.500 persones que han vingut allà, la majoria personalment a demostrar i explicar el que els hi està passant. Sí, una abraçada ben forta, l'esperem al mes d'abril. Moltes I gràcies. Ja estem apassionats, pensant quin tema ens portarà. Ja, segur que us arribarà algun tema que podrà ser interessant pels oients i també per totes les persones que, que esteu aquí a la misona. Molt bé, doncs una abraçada ben forta. Nosaltres continuem el programa. Ara anunciem unes breus ofertes laborals destinades a persones amb discapacitat en situació d'atur. Com sempre, venen des de FSC Inserta amb la veu de la Dolors Garcia. Bona tarda, Dolors. Molt bona tarda, Anna. Per aquesta setmana estem fent selecció per a una empresa ubicada a Castells Bisbal on estem buscant un auxiliar, un auxiliar de control d'accessos. per a tasques de control i registre informàtic d'entrades i sortides recepció de trucades, gestió d'incidències relacionades amb el manteniment de l'edifici, entre d'altres. Es treballarà jornada completa i s'oferirà si un contracte indefinit a través d'empresa de serveis. També, per a una empresa ubicada a Barcelona, estem buscant un, una gestor de televenda per fer missió de trucades, oferir el producte, captar i gestionar la venda. També farà la gestió pròpia de tasques administratives amb la introducció de dades en programa propi informàtic del client s'ofereix una jornada contínua en horari de tarda i contracta d'obra i servei. Per finalitzar, per diferents restaurants ubicats a centres comercials de Barcelona-Ciutat, estem fent recerca de personal jove per fer tasques d'atenció al client, servir i atendre les comandes, elaboració de productes alimentaris i menjar preparats segons els estàndards de l'empresa. També farà tasques de neteja i manteniment del local. Es requereix carnet de manipulador d'aliments i es valorarà experiència mínima en tasques d'ajudant de cuina, cambrer o similars del sector de l'hosteleria. Su ofereix una jornada parcial, horts rotatius i contracte eventual. I ja sabeu, per finalitzar, que aquestes ofertes laborals s'adreixen a persones en situació d'atur que tinguin un certificat de disminució en un percentatge igual o superior al 33% o bé tenir reconeguda una incapacitat permanent en grau de total, absoluta o gran invalidesa. Ja podeu trobar totes aquestes ofertes, informació de cursos de formació i molt més a la nostra pàgina web www.portalento.es. Doncs bona tarda, salutacions des de FSCF i Certa i la setmana vinent. Fins la propera setmana. Dolors, moltes gràcies per la teva col·laboració i, com sempre, deixem el telèfon d'insertar Catalunya 93 238 49, 49 49 93 238 49 49. Ara fem una petita pausa i entrem ja en temps de tertúlia. sense barreres. Tots els dissabtes a Ràdio Estel. Anna Hernández. Door, club, Bé, doncs, eh, ja estem dins del temps de, de la tertúlia de salut mental que avui té un polèmic tema com argument. És la salut mental a la reforma del Codi Penal. Abans, però, de començar a desenvolupar aquesta qüestió, que a més a més unit a tot el sector de la salut mental a Catalunya en contra d'aquesta reforma del Codi Penal, voldria començar de bon rollo, si és que això és possible. Per això, felicitaré la Maria Garcia, que és una dona. Què tal? Bona tarda. Avui Hola, és el seu dia, el Bona dia 8 tarda. de març, Dia Internacional de la Dona. Doncs sí. Com has celebrat aquesta efemèride? Ui, mira, d'entrada mmm, treballem, però treballem per mi. Ah. Que és una de les millors coses que podem fer tots. És una bona feina, aquesta. Sí, aquesta és una bona feina. I també donar-me espai per poder gaudir del, del temps, de la vida, de, del dia a dia. Doncs la felicito, Maria, per ser amb nosaltres. També ha vingut a visitar-nos la Mònica Civil. Mònica, què tal? Hola, bona tarda. Bona tarda. Que ha celebrat el Dia Internacional de la Dona treballant. Sí, sempre hi ha alguna cosa a fer. Que ha vingut amb el guió del, del proper cap de setmana, Exactament. que us toca, tertúlia de dones. Sí, que parlarem de dona, discapacitat i maternitat, efectivament. Et felicito, que és el teu dia. I mira, Mònica, m'agradaria que em vinculessis tots dos temes. Per una banda, tu prepares la tertúlia de les dones i de cara a la propera setmana parlareu de maternitat mm -hmm. i discapacitat i malaltia mental. Sí. I avui tractem un tema difícil, uh -huh. que és aquesta reforma del Còdic Penal on eh, la perillositat és una de les variables que queda establerta en el Còdic. Jo no sé a tu com a dona, en testor mental i amb aquesta sensibilitat especial que tens i amb els temes que aportes entre mans, com, com, com portes tot això? Ah, doncs eh, es, es viu malament perquè... Doncs, eh que per tenir un diagnòstic mental t'equiparin a, a un subjecte, a una persona perillosa es viu molt malament com a, mm, el tema doncs, que, que parlarem de maternitat eh, doncs, eh, també és eh, o sigui, la sensibilitat, sensibilitat aquesta de, de, de ser mare eh, quan hi ha aquest estigma social doncs, és una cosa que crec que és molt greu i que s'està greujant encara més i, a més a més, una estimació un estima social que pot quedar plasmat en una llei. Exactament, exactament. O sigui, que, vull dir, que la llei, que, o sigui, la, tal com, la realitat tal i com la que vivim ara pues, eh, pot canviar totalment i podem anar pues, a, a temps eh, cap enradera on es, la pèrdua de drets civils són... Doncs, una pasada. Entonces, ném a veure què diguen els teus companys. Avui ens acompanyen a la tertúlia i Juan Puig de Morales, benvingut. El, el hijo pródigo. Qué alegría tenerte de nuevo. Siempre eres bienvenido, ya lo sabes. Y bien hallados. Ahora te quedarás siempre. Sí. Sí, a sí. A partir de ahora ya puedo contar palabra, contigo. Palabra. Muy bien. Mira que eres abogado, ¿eh? Sí. O sí, sea, que yo no puc parlar de la reforma al Código Penal sin portar que un advocat. Sí. O sea, que estoy bien protegida. No? Dirien... De totes maneres, me tendréis que informar un poco de, de lo que sabeis del Código Penal con respecto a aquest tema. Bueno, aquí tens Hernán Sanpietro. Què tal, Hernán? Hola, la hola. Maria, que ja em saludava, i Félix Rossell. Hola, Ana. Benvingut. A veure, dius... Ana, tenim molt de temps per parlar d'un tema que és complicadíssim. <susurra> és complicat. A veure com sortim cap endavant. Sí. A veure, per resumir una miqueta l'oient. Hernán, què està passant en aquesta reforma del Código Penal tal i com està plantejada en quant a la salut mental? Eh, sí, actualment ens encontrem davant d'un projecte de reforma del Codi Penal que ens torna enrere a, a 1973 o a versions anteriors del Codi Penal. Eh, per, per, per llei estaríem tipificats les persones que han rebut un diagnòstic de salut mental com subjectes perillosos, tot i que no haguéssim comès cap mena de delicte a la nostra vida. I amb aquesta nova eh, figura que ens introdueixen en el Codi Penal ens retallen drets civils i constitucionals. A eh, Actualment ja existeix no, que quan una persona ha comès un delicte i és declarada inimputable, ja sigui per motius de salut mental o, o per altres motius, com pot ser una disminució psíquica, s'aplica una mesura de seguretat substitutòria. Què vol dir això? Que en lloc d'anar a una presó, per exemple, va passa un temps en un internament psiquiàtric. Actualment, des de l'any 95, el temps que una persona eh, ha de romant tancada per si ha comès un delicte, Mai pot ser major, en el cas de que sigui una mesura de seguretat substitutòria, al temps que hagués passat en el cas de ser imputable i que se li apliqués una pena. Doncs aquesta proporcionalitat entra, eh, per dir-ho manera, el càstig i el delicte comès es trenca. Una persona que hagi comet un delicte, independentment de quin tipus de delicte, independentment de que sigui greu o que sigui una cosa lleu, si porta un diagnòstic de salut mental, pot romantre tancada la resta de la seva vida. Perquè amb aquesta periositat atribuïda al diagnòstic, si el diagnòstic acompanya a la persona i molts diagnòstics de salut mental són crònics, el tancament pot ser perpetu. I a més a més, si en el cas de que la persona fos alliberada, no seria una llibertat amb els mateixos drets que la resta de la població, sinó que seria una llibertat vigilada, que seria equivalent al que actualment és la llibertat condicional. Eh, Puig de Morales, sí. para alusións, eh, clar, aquí se, sembla ser que amb aquesta reforma tal i com està plantejada, la persona amb trastorns mentals sempre és subjecte de de suspita. Bueno, si és com ho dicis, sí. si és com ho jo dudo mucho porque conozco conozco gente del ministerio. Dudo mucho que ese sea el texto definitivo que se presente al Congreso. Si és així, hi caben dos afirmacions contradictòries. Una, tiene razón eh, perfectamente el compañero que ha acabado de hablar, que hay una desproporción cronológica entre el tiempo que tendría que estar en función del código del 95 y en función del nuevo código, si el nuevo código es exactamente así, si no es una interpretación de, de, de rumores y comentarios. Segundo, eh, la, la proporcionalidad yo creo que hay que medirla en función de la, de, de, del enfermo, si un enfermo necesita, porque tenga un brote psicótico, un ingreso, pues ha de estar ingresado. Es decir, que, como si a mí yo tengo, me han dado dos cólicos en poco tiempo, pues eh, en, en cuanto me pueda, puedan, me operan. Pues tendría que estar en la clínica y me operarán y estaré varios días. Quiero decir que entonces lo único que sí que realmente es, es grave es considerar al enfermo mental como peligroso. Esto sí creo que es grave porque volveríamos a la ley de peligrosidad social, que yo trabajé en los años 60 y 70. Entonces sí, no, entonces, bueno, era peligroso y estaba sujeto incluso a cárcel hasta, hasta el homosexual. O sea, todo aquel que en aquella época representase, aunque fuese teóricamente un peligro, pues, pues era sancionado. Sí, esto es así. Claro, ahora la reforma está en trámites. Eh, de fet, bueno, considero una pena que, que Juan, que és advocat, no hagi tingut la sort d'haver pogut llegir el text, perquè aquest, el, el text de l'avantprojecte la, de reforma del Codi Penal va arribar a les Corts l'11 d'octubre del 2012, mm. es eh, va rebre una revisió al llarg de tot l'any 2013, i al novembre del 2013 ingressa a les Corts eh, per ser aprovada, que probablement surta el mes de maig, el text ja existeix, i tot aquest, això que s'està dient estem parlant del text concret que s'està tractant al Parlament, que té la majoria dels grups parlamentaris en contra, que té molts parlamentaris que ja s'han pronunciat públicament en contra, però té al PP, a UPyD i a Unió del Pueblo Navarro, que són els partits que li donaran recolzament. Fins i tot el Consejo General del Poder Judicial s'ha pronunciat dient eh, que és un trencament de... de de la justícia tal qual se considera actualment. Que fem-te tornem... contra principis més elementals del dret i que probablement és inconstitucional sí. i fem-te contra l'estat de dret. Això ho deu al Consell General del Poder Judicial. Sí, però és es que això... Sí és així... Yo no lo he leído. Yo hasta que no salga una ley, incluso muchas leyes ni las leo, porque aquí, en este país estamos llenos de leyes. Eh, hasta que no salga una ley no empiezo a leerla. Segundo, eh, insisto, si es como habéis dicho, evidentemente, el, entonces el Consejo General del Poder Judicial... Eh, si tratando este tema en concreto da este eh, dictamen, y yo estoy de acuerdo con vosotros y con el Consejo General del Poder Judicial. Si me dais ese texto, mientras comentáis otros temas, si lo tenéis aquí, el texto concreto que hable de los enfermos mentales como peligrosos. De fet, entonces, lo Juan, mira, entonces os lo diré. De hecho, eh, la salud mental a Cataluña está movilizada en contra sí. de este test tot la salut mental a Catalunya i a tot l'estat espanyol, tot, i no solament la salut mental, també eh, les entitats i institucions jurídiques de l'estat s'han mobilitzat i s'han afegit per a posar-se aquesta reforma, i la majoria dels partits polítics, vull dir, la sospita de que el text no és de bé de així és una mica no sé, fora de context. Mira, això és, és, és un, sinsentido, un sinsentido, que es diu en castellà, no? I com es pot dir a persones que a sobre que patim una malaltia, que la majoria de les vegades som eh, nosaltres, els que ens fem mal a nosaltres mateixos, que rebem a sobre violència per part de, de, de, de la societat en amb... A Mol, molts cops. Nosaltres som els perillosos? No, no, no. Ho sento. Els más médium això tenen una, una part important de, de responsabilitat perquè cada vegada que hi ha una, un atac, un, un, un fet escandalós, sempre eh, és que estava en tractament psicològic. Si poden trobar-lo, saps? És com, com que allò ja li dona l'explicació al que ha fet aquesta persona. Aviam, senyors. Ja, ja, ja. I tu, Juan... Mm. No, yo insisto, si, la, es, si es como decís... Estás de acuerdo eh, bueno, yo, con ellos. Yo, yo, yo realmente, eh, como dice el compañero, pues te, tengo la culpa de no haberlo leído. Bueno, pero ver, si es ver, como decís, tenéis razón. Que aquí no hay jueces. Ahora me gustaría leerlo. Ya. Bueno, Porque después que, tú pasada de a Hernán. Que haya, haya muchas instituciones, etcétera, etcétera, incluso colegios de abogados que estén en contra... Bueno, eh, se habla muy en general. Si este es el tema, me gustaría leerlo. Si es así, tenéis razón, i sí. bueno, ganaix un abogado para la causa, Hernán. <laughs> Tot s'hi sí, ha sí. dit. Bueno, el, el, el text és públic, per començar, s'ha publicat moltíssim sobre això i el, el, el, el text sencer de la reforma del Codi Penal és públic. Però fixa-t'hi, Hernán, potser eh, aquesta, des, aquest desconeixement que et mostra el Juan Puigdem Morales és perquè pensi si realment és un tema que estigui calant a la societat no, o precisament... que finalment acabarà Precisament... entre 4 sortint endavant vull dir, sí, sí, potser no s'està una... sabent el que passa un dels grans problemes és el silenci mediàtic ah. no s'ho estan explicant no, no s'està dient, per això és d'agrair Ràdio Estel, per exemple, que ens doni aquest espai per poder explicar-ho, perquè la majoria de, dels grans mitjans de comunicació no s'estan fent res sóc d'això, hi ha molts poquets eh, bueno, eh, aquesta setmana sí, per exemple, hem pogut tenir accés a TV3 per poder dir-ho, des dels matins de TV3 per poder explicar-ho, però a rac a poc a poc, bueno, ja ha del tema l'avantguàrdia, eh, a, a diferents mitjans, però, però arriba ara i és un tema que està donant... Sí, una molt... gravetat que és no es tracta suficientment, evidentment. Mm -hmm. no, clar, i ja... no, no, no, no és desconegut. No vaixa. només afecta a nosaltres, afecta a molts altres col·lectius, a les persones migrants eh, eh, sense residència legal... A, a les persones toxicòmanes a les treballadores sexuals hi ha un munt de col·lectius que es veuen fortament, greument afectats Llavors, les tres idees centrals de forma clara i concreta amb les quals esteu en contra, quines serien? Que ens cataloguin com, com a subjectes perillosos per fer de portar un diagnòstic independentment del comportament de la persona amb el trencament de, de la proporcionalitat entre la pena o mesura de seguretat i eh, els delictes o actes comèsos a ameltancamiento perpetuo y a la medicación forzosa, que esta es una otra, y evidentemente a la, la despenalización de la esterilización involuntaria. Sí, yo yo rogaría, entonces que y os doy mi, mi, mi correo que me lo enviéis y el, y el jueves que toque dentro de un mes vienes con tu criterio eh, jurídico. con mi criterio jurídico. <ríe> Bienvenido a la causa también, eh. Sí, sí, abierto, sí, chicos, evidentemente, malestar preferirse. Igual hemos hemos ganado un voluntario para vuestra causa, muy poco conocida, Hernán, eh. Lamentablement Realmente sí. Realment no està llegant al sí. gran calador de la societat, per els motius que siguin. Maria parlava de la poca presència, i tu també, a, la, a mitjans de comunicació, però ara esteu aquí. Què diuen les dades estadístiques de la vostra perillositat? Un quart de la població mundial, o de la Catalunya, o d'Espanya, o el que fos, un quart de la població patirà un trastorn de salud al llarg de la seva vida. Si fossin violents, sí sortiríem... Els mitjans de comunicació, 300 cops diaris. I, I mal, malauradament no sortiu mai. Sur o sortiu malament, quan No va fer una eugenia. Ja. Però no nosaltres patim més violència i discriminació que la que fem. No fem més delictes que la resta de la població. Al contrari. Al contrari, estadísticament, molt al contrari. Clar. Uh -huh. Uh -huh. Y además que la enfermedad mental, yo tengo un, tengo un libro que en vez de que te lo envíe a ti, que sí. lo, lo he mejorado un poquillo, el, en el arte está lleno de, de enfermos mentales. El famoso Munch, Kandinsky, etcétera, etcétera, etcétera, son son enfermos mentales declarados. Uh -huh. Cometemos menos delictas a las horas. No, menos, menos. Eso voy a eso voy a, decir, a, eso voy a sí, sí, sí, sí, toda la vida. Pacíficos compañeros de tertúlia de salud mental. <ríe> ha arribat al final del programa. La Mònica i jo tornem al cap de setmana vinent. Mm, eh? sí, sí, o que, que, sí. que sí? De moment, felicitem Juan Puig de Morales, Hernán Sant Pietro, Maria Garcia i Fèlix Rossell. No tenim temps per més. Mònica, tu vindràs eh? sí, la propera sí. setmana per parlar ah. de maternitat i discapacitat i malaltia mental, o que, sí? sí, que sí? Vinga, moltes gràcies. Mentrestant, a tots vosaltres, sigueu persones felices i solidàries. Adeu-siau. Catalunya sense barreres.